بسم <سلام> الله <اسلام> <سلام> الرحمن الرحیم <سلام> وتور غواده تور موقامد وحید موسی علیہ السلام وكتاب المستور او کتاب لیکل شوی لوح محفوظ دے عام العلماء فی رق <منشور> بارا پانا پران استیکی پل بیت المل امور او گوادیا کور چ عبادت دے پملایکو سلام پس سقفل مرفوع او گوادیا او چت کڑشے وین جسمان دے ول المسجور او دریاں دکڑشے وین اطول خبره ان خبرہ انعذاب ربکل واقع چبیشکا عذاب درفستا خامخوا واقع کی کې دیم ما لہو من دافع نشتی غید پارسوک و واپس کونکے یو ما تمور السما و مورن یاد کاغردو چوب چور لی اسمان پچور دو سران اتسیر الجبال سہرن اولاد بشیدہ غرونہ پہواکی خویلیوں محضل للمکذبین پس حلاکت تے اتباہی دا پدا ورز پارا درغجن خلقو الذین دا کسان دي چې په خپل باطلو کې مشغول دي لوبيكون کې يومایدا اونا الانا رجهنم ما تعم یاد کاغار زو چټیله بور کلیش دی لرا تا تیل ور د جهنم تاټه لور کول هاذه النار التي کنتم بها تكذبون او بیلی شی چیدہ آغور دے چیتا سو در اغجنگانو اپا سحرن نحازا آیا دا سحر دے تا سو دنیا کی سحر وی امان تم لا تبصرون یا تا سنی لیدن کی دیل را اس لوحا زی داخل شہ اصبروا او لا تصبروا كصبر کوی او ک صبر نه کوی سوا علیکم برابر دی پتا سبحان لیدوان انما تجزون ما کنتم تعملون وشکا تا سلا سزا در کول شنن داغه عملونو چتا سو کلیلیم ان المتقین <تصح> نمو منانو حال بیا، ان المتقین بشکا متقیان تی دی، فی جنات و نغیمن، اگی پا جنتن کی دی، او پا نعمتن کی دی، فاکهینا بما آتاهم ربهم، مزیغ استن کی دی، پا غمی او ورکی دی تربد دی، وقام عزا... ربهم عذاب الجحیم او بچکلو دیلر ربخ پل د عذاب د دو زخنا کلو وشربو هنیئم بما کنتم تعملون خورے اسکے تر بس بسا دا پس واب داوی چتا سو عمل کړو. مُتَّقِئِنَا عَلَى صُرُرٍ مَصْفُوفًا تَكِيَا وَهُنْ كِوَيِّ پَاغَا پَالَنْگُنُو بَانْدِي چِ قَتَار پَ قَتَار دِي وَذَوَّجْنَا هُمْ بِحُورِ نَغِينَ اللَّاوِی جُوْرَي بَا کَمْدَ دِي سَرَاغَ حُورِ دَ جَنَّتْ كُلَا چې وَالَّذِينَ آمَنُونَ دَاغَا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِئِیمَانٍ او مرگرشیو دا دی سرا اولاد دا دی پا دی ایمان کی الحقنا بهم ذرریتهم نیوزے مکلو دی سرا اولاد پل پجنت کی وما لتنام من عملیم من شئ امونگا نکمو کمینکو منگاد عمل ددی ناظرهم کل امرئیم بی ما کس برحین حریو بندبا فاقفل عمل سر گانئی و امددنام بی فاکهت زیاد زیاد با کدیتا میوید جنت و لحمیم ما او غخ اغا چی دی خخیویم یذنازعو نبیها لکحسن لاس بلغی په جنت کې او بل سره پاغه پیالو زانه څنګه کمی کمیب وینم د بل نبی تختې په دری خوش طبيعتی ده په جنت کې لا لغون فیها نشتبذ خبرې پاغی کې ولاتا سیم او نه د ګنا خبرې عليهم او گرزی را گرزی با دا خدمت تا پارا پا دی بانده اغالکان دا جنت کاننهم لؤلؤم مکنون تبو ایچ دا غم الغلری دی بند ساتل شوی فاقبل بعضهم علی بعضی یتسالون مخامخ بشی جنتیان بازي په باز زبان دي چې تاسو نه وکي قالو بو اينا قبل في اهلنا مشفقين چې یقینا موږ دنیا کې په خپل کورونه کې یریزون کې د دیروازینا فمن الله علينا الله يحسنكم باندې او وقانا عذاب السموم او بچی اکلو دا عذاب دا لوگینا انا من قبلو ندعو ہو دا زمونگ دا غی توحید سامارا دا چو مونگا پا دنیا کی چاواز با امکو الله تا انا ہو هو البرو الرحیم بیشکا اللہ احسان کو انکے و محربان دے فذکر په بیان نو کوي پیغمبره په قران سره بغه زذین نکیږي نو همان تب نعمته ربک بکاهنه ولا مجنون زه دي خبر ته ما ګوره نيته په فضل او نعمت تخپل رب سره نجی ازو او نلیوانه ام یم یقولو نا شاعر نتربس به ری والمنون بلکه دی خوایي دا شاعر دي اموږه انتظار کوو دتا د ماوت چې مرګ وبې راشي رېبل منون فل تربصو فیني ماکم انل متربصین تو تم اوایه په جواب کې فاندازي سره چې انتظار کوي تاسو ما ته اوس تاسو رې انتظار کوون کو ان کې هم تاسو عاقبت ته تا ام تعمرهم احلامهم بهذا آیا حکم کئی دی ته د عقلونه ند دی فدی خبرو سر ام هم قوم طاغون بلکه دا یو قوم دی شریان ام یقولون تقوول بلکه وای دی چه دا قرآن دا دا زان جوړ کردی و جوڑی بل لا یؤمنون بلکې دی ایمان نروړي په قران باندې نو زکه و وایي فلیاتو به حدیث مسلیه کده جوړ کړی او توایا دی دی راوړي او خبره په شان د قران انکانو صادقین کدي رښتینی یو خبره خو د قران په شان تهو کی چمذ ام خلق من غیر شیئن ادي پیدا کړی شي دي بغیر د پیدا کون کینه ام هم الخالقون یذيب خپل ځانو په خپل جوړ کړی دي دګژو سم لګیای زان نه نوځګاری ام خلق السماوات والارضا یابدی خدایانه ادي پیدا کړی یا اسمان او زمکه بل لا يقنون بل کی یقین کی په لوان دي جغم سکړی دنیا کې ام عندهم خزائن ربک یا دي سر دي خزانه زربستان ام هم المسيطرون یا دي اختیار مندي چې په خزانوی قبضه کړی ده عملهم سلم یستمعون فیهم یا د دې د پارسې اړه دي چې اوری ری پاره کې خبرې د اسمانونو نو نو دي خبر او ته نشته ډایرک کار کوي کنه مزه کوي د پیغمبر دانمنو فلیا ت مستمعهم بسلطان مبین پس راځي وړي اغاوري ځن کې زذینا په دلیل ښکار سره نو را راځي وړي کنه چې دا سدي املَهُ البنات ولكم البنون اعوذ ذي مشرکان دپارا اعوذ الله دپارا دا لونه دي اوذ ذي استاسو دپارا زامن دي امتسالم اجران ايتا ذي نس سوال کړي دے د عواز او د بدل فهم مغرم مسقلون چيلي داغي د دا تاواننا درانه شي وي ستا حق نشیدہ کولیم ام اما ان اندہوم الغیبو فهم یکتبون او یادی سرا سرازو ندید غیبو چی دی لکل قیدہ غیم چی قبل چاہتا ندی معلومو ام یریدو نکیدن یادی رادل ریستا پا حق کدر دیر لوے چل فاللزین کفروم المکیدون پاسا گزان چې کافران دي دې سره وچلوکړې شي یادي وډو پون شي په ځان باندې املوم الہ او غیر الله ای عزیز پارا بل سوک مددگار دے بغیر د الله نه سبحان الله یا معشرکون پاک دے الله دا ناجی دی شریکین و ان کسپم من السماء ساقطا کچری دی اونی اوینی یو تخت اسمان ناچرا غرزی گی یقولون او بوائی دیر مستین صحابم مرکون داخوار یزد جوخت شوی فزرهم پرید دیلران و دیخ پل باطلو که حتی یلاقو یوم هم اللذی پی چ ملقات کوي هغه ورځ خپل سره هغه چې باغی کبه و ششی یو ما لا یغنی عنهم کیدهم شئ دا ورځ زاد قیامت چې پیدا وره نې کې دی خپل چلو فریب زرهم علماء انصرون انبذیم دادو کلی شي وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك وبشكا خاص ذوي الظالمون والمشرکان من طار والعذاب ده محکمه ده قیامتنا جد عذاب دنیا ده یا قبر ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پویګ و اصبر لحکم ربک تصبر کوا د خپل رب بشکته زمونه په نظر او حفاظت کې او سب به همم د ر کا او پې به په حد د خپ لب سره نه تقوممو کله چې ذېږې بعدت کېصبحبحانه کلله هم للہ تسبیح وایا و اذبار النجوم او پسته پر یوته د ستورو اخیری وختش پیډم